Мавра зиркнула під чисте синє небо. Він над тобою кружляє доньцю, каже вона пророчо. Дивись, нині неділя, та щоб ви сьогодні за тиждень не впала ти якому хижнові хлопці в очі, не замоталася в нім на все, каже, і шкірить, як перше білі зуби. Тетяна спаленіла. Я на танці рідко, коли ходжу, Мавро. Ти знаєш, мама не пускає ніде, коли не може сама за мною йти. У нас, як монастирі, у нашій хаті тихо, лише святі ікони і ми. «Прийде час, віддасться», – відказує Мавро. «Та й чого тобі ходити? Нехай ходять ті, що нічого не мають, та по танцях долі шукають. Але таким, як ти, люди самі в хату приходять. Твоя мама добре знає, що і як робити. Другої Іванихи-Дубихи у селі нема. А горе зазнавати, біди злиднів шукати, не таким, як ти, дитинко. Сеї осені вижидай старостів. Мені мати казала, що знов якісь там домовляються. Тетяна не відповідала. Вона чулася кілька разів із уст Маври. Але що їй байдуже про те, чи старости прийдуть, чи ні? Тож не обзивається і сим разом на слова старої приятельки. А он скажи по правді, запитує стара, не уподобала собі ще жодного, не любиш? Ні, Мавро. Відповідає Сухо Тетяна і каже правду Вона не любить справді жодного Не любить і не жадна ні одного з них Яких вона здавна знає Тільки твого добра, донько, і спокою Доки жодного не любиш, підхоплює Мавра А розлюбившись, вступаєш одною ногою ніби у добро А другою у пекло «Не знаю», – каже Стиха Тетяна, якось щиро, цікаво дивиться. Підсуває чорні брови, а дивлячисься вперед себе, нічого не бачить. Противна сторона гори, однако, як і перша, заліснена з долу до гори смереками, пронизана скисним промінням сонця, саме так, як і перша виглядає а більше нічого. Не знаєш серце, впевняє Мавра, правда, що не знаєш? Але зате я знаю. Притім усміхається вона таким усміхом, що його ніколи не розбереш. А Тетяна дивиться на неї чистими своїми зоріючими очима, цілим єством своїм, і неначе наче виправляється вже заздалегідь до слуху, що має дійти до неї від старої няні. «Любов – то так, – каже нараз мавра і сідає рівно, підібгавши ноги під себе та схиляючись до Тетяни, наче мала їй відкрити велику-превелику тайну. «Так, – каже». Ти стрінишся з ним раз, і другий, і третій. А може і більше, я не знаю. Все якщо кому, за який час суджено. Відтак колись ні з цього, ні з того, зачуєш його коло себе, він зближається до тебе, і ти чуєш, він вже і цілував тебе, так раз, і другий, і третій. І він, Тетяно. Тебе любить. Ти, Тетяно, його любиш. І чому б йому не вірити, коли він тебе любить? І тут роздригочується Мавра, що аж жах тілом іде. Тетяна побіліла, не зрозумівши старої. Але буває таке, що він тебе потім всім покине, говорить далі циганка, примружуючи очі.